Hoofdstuk 20, 11 december 2016 Wie le draai om dat hulle rond is? Ronde voorwerpe het 'n aparte of heilige vorm. Dit is kostbaar en dit is ook die vorm van die zoon, sterre en planete. Daarom kan daar dag en dag wees op aarde. Daar is baie meer in vorms as wat julle besef. Selfs die vorm van jou gezig is heerlik. Niemand mag die gezig van sy broer beskimp en bespot nie. Dit is my gees wat na jou kyk dier mens of dierse die oe. En kyk a bykie net na die vorm van die iris en pipil. Dit is rond. Dit is die teken dat die mens nooit sal ophou sien nie. Die ronde cirkel daai op nummer eindigheid. Daar is nummer eindige visie by my. Nummer eindige liefde vloei uit my vol ronde hart uit. Nummer eindige getrouheid ris aan my boos en vorm deel van my ewige heerlikheid. Ronde vorms daai op eeuwigheid op getrouheid, op gerechtigheid en rechtvaardigheid. Maar die vlees van die mens het ook rondings, en dit was rein en onbesmet, toe Adam en Eva in die tuin van Eden, soos twee skoongewaste kinderkies, nog onder my directe zorg gewoon het. Satan het die deur toegemaak en oopgemaak, hy het die deur na algehele reinheid in die aangezichte van my twee kinders toegemaak, en die deur na die hel geopen met sy veilheid, wat aan die menselike lichaam vastgeklauw het. Toe het die rondings van die mens om tot een vloek geword, maar ek wil dit weer herstel en my komst na die aarde was deel van daar die plan om my kinders weer apart te stel of te heilig. Die ronde vorm het sy skoonheid verloor, sêder die val van die mens in die sonde. Die skoonheid van Adam met enige vrou wat vandag hier rondloop met haar kervis, wat uit dag en dan amal getoon word, by verre oortref. Ja, selfs die dieren het die hedendaagse mense in skoonheid oortref. Satan weet het, my kind Lucifer het alles wat kostbaar en mooi is van sy vader en moeder onthuilig, en ootwendig het die skoonheid achterwegeblij, want ware skoonheid het net rein en onantastbaar geblij in my jemmele. Die vader van skoonheid is nie Lucifer nie, dit kan jylle duidelik sien in die afgryselike vorms van die demone, en net soos wat jy een kynkie met helder kleren kan lok, so gebruik hy vorms en by name die ronde vorm. Daarom loop vir al die vrou vandag met min kleren, omdat sy een instrument van die bose geword het en self verlief is op haar eie onvolmaak geworde vorm. Maar jylle wat my lief het, het die mooiste vorms, jylle is keerig en kindstig aan mekaar geweef, hoe nie jylle perls, jylle prachtige ronde perels vir die varke gooi nie. Vrouwens en mans, Klee jylle welvoeglik, so dat die onvolmaakte vleeslike vorm kan oorgaan in die prachtigste vorm van die hemelse heerlikheid, hier waar die ronde kurwe nog, kurwe nog volmaak is en sal verewig bly. Ek het jylle lief met die ronde nummer eindigende liefde. Amen.